Itt. És most Közéleti háttér magazin. Főszerkesztő: Fiala János. Ona Bonjour, Joanna, Migration Aid. 750-es a hírindex. Dezső András halálra volt egy autó és szalakkorláton átugró fiatal férfi szerdán reggel az M5-ös autópályára Röszkén. A rendőrök a Röszkén határátkelőhely közelében lévő benzinkutat ellenőrizték. Szerdán reggel 6 a, járók, a járőröket látva többen elszaladtak az M5-ös autópálya irányába, és a szalakorlátot átugorva átfutottak a strádán Egy fiatal férfi közben elütött egy autó az életét, a mentők már nem tudták megmenteni a helyszínen elhúnyt. Kunszenmártóban is történt egy halálos baleset. És mindez menekült a rendőrök elől halálra gázolt egy autó, és összefüggésbe hozzák, hogy. Tehát maga az index azt írja, hogy a közleményéből nem derül ki, de valószínűleg egy határsértő halt meg, él írja az index. Én nagyon gondolom, hogy én, tehát, amíg nem állapítják meg, hogy ki volt az az életük, akik előtöttek, egyébként nagyon sajnálom, addig ez az információ ez szerintem kérdéses. Teljesen igazda van. Egyáltalán mindaz, amit mi tudunk erről, eh, annak eh, az egzaktsága, eh, az önnek mennyire hagy kiválni valót maga után? Nagyon. <gül> nagyon nagyon sok spekulációval találkozom, nagyon sok olyan prekoncepcióval, ami általában nem jó indulatú. Önnek mi volt az a közvetlen élménye, hogyha tetszik az utolsó csepp a pohárban, amire elvette a csatlakozásra Migration Én. abban maradtunk tegnap, hogy bárki, aki egyébként a csoporttal kapcsolatban kérdezni akar, és akkor abban maradtunk, hogy nem válogatok a telefonálók között, ha valaki Igen. telefonál, 0679.300.995, 0679.300.996, azt kérdez. Egy dolgot kérek önöktől, ha van véleményük, akkor azt valamilyen kérdésbe burkolják. Tehát egyszerűen csak, hogy belevakkantsanak az ételben, nem tudom, miért tehát azt kérdezem, hogy mi volt az az élmény, ami jönt erre rávette? Ami engem erre rávett, az az a bejelentés volt, hogy meg kell nyitni a Fóti gyermektábort újra, mert a migráns családok elhagyják a gyerekeiket, és most már 200 gyereknek kell átmeneti szállást találni. Én akkor írtam a Bevándorlási Ivatalnak magán egy levelet, ez valamikor június közepe vége felé volt, Értem egy levelet, hogy amennyiben ilyen van természetesen befogadó családként mi rendelkezésre állnánk, hiszen úgy gondolom, hogy egyetlen egy gyereknek sem érdeke az, hogy főleg egy ilyen traumatizált helyzetben gyerekotthonba kerüljön, hanem minél inkább családban kellene tartani, ugyanúgy, ahogy az esztes gyereket a hasonló gondozásban részesül. Jöte ez jö ezt kérdez... hogyan képzelte? Um, én ezt ugyanúgy képzeltem egyébként, ahogy um, ugrok egyet vissza az időben, Vérszláv háború, én ebben az időben Németországban jártam iskolába, és rengeteg befogadó család volt, akik bosnyák, horvát és szerb gyerekeket fogadtak be. És az, az, az hogyan működött? Tehát mi volt ennek a mechanizmusa? Ők ezek a gyerekek, voltak. ezek családtagokká váltak, vagy ők csak átmenetileg váltak családtagokká, gyakorlatilag örökbe fogadták őket, vagy mit történt? Nem fogadták, be, nem fogadták őket örökbe, ők a háború végeztével visszatértek. A mai napig van olyan barátnőm, aki ebből az időből származik, tehát akit ebben az időben ismertem meg. És a Jó, vegyünk, egy konkrét, vegyünk egy konkrét esetet. Van egy bosnyák gyerek, aki úgy kerül Németországba, hogy eltűnnek mellőle a szülei? Nem. Úgy, úgy kerültek Németországba, hogy ezek konkrétan egy testvérpározat. Igen. Most gondolok csak, akinek az esetét elmondom, egy fiú és egy lány 16 és 14 évesek, uh -huh. otthon lőnek, és a szülők beleegyezésével szerintem valami szervezet, nem tudom mondom, mert én akkor még diák voltam vastagon, fogja a gyerekeket. és. Hát gyakorlatilag feladják őket bőröntként annak érdekében, hogy ne ott legyenek, ahol lőnek. Igen de van ezen a bőröndön valami cím? A cím? A befogadó család, tehát Németországban jelentkeztek családok, hogy oh. ők fogadnak gyerekeket. És ezről valahol ott ö, lehetett értesülni? Tehát, aki ja, feladta a gyerekeit. Mi az iskolában gyűjtöttünk csomagot, ki volt az. Maradjuk ide a konkrét történetnél, csak hogy, hogy értsem, és hogy a végére érjünk. Tehát le, volt jó. egy család, aki felvette a kapcsolatot a németekkel, vagy a németek felvették a kapcsolatot egy konkrét bocsánk. Bosznyac... Ez valami szervezett dolog volt. Uh -huh. Tehát ez szervezeten keresztül szülött, uh -huh. ideiglenes befogadó családokat kerestek a, a háború által érintettek uh -huh. számára. De én úgy emlékszem, hogy még a háborúban is volt ilyen, Ez mennyire SOS működött? Tehát mennyire volt módja a két családnak felvenni egymással a kapcsolatot, vagy erre azért már nem volt lehetőség? Erre nem tudom, hogy mennyire volt lehetőség. Azt tudom, hogy később a gyerekeknek az édesanyja meglátogatta a befogadó. Oké, okay, az már a konszolidáció része. Igen, de azt tudom, hogy a, a lány például az ők befogadó családban a, a, az asszony... Uh, szinte az anyjaként tisztelt. Nem, nem, nem, szíven ütött ez a történet, tehát jelen pillanatban most nem is tar nem tartok Magyarországnál, most még önnél tartok. Ön hány éves? 36. Nem, akkor? Akkor 16. Akkor 16, és a lány 16, vagy a fiú 16? A fiú 16, nekem egy folyam társam volt, igen. A, a gimnáziumban? A gimnáziumban. Értem. Uh, ők megérkeznek oda, mennyi időt töltöttek ott? Szerintem, egy másfél évet biztos. Amikor megér, mennyivel azt követően ismerkedett meg velük, hogy megérkeztek, mint csomag? Uh, relatív gyorsan, mivel ebben az iskolában a külföldi diákok számára létezett egy intenzív kvaz uh, csoport, ahol mi, akik bekerültünk idegenként, gyors nyári fejlesztésben. Jó, egy dolgot akarok öntől kérdezni, így ismeretlenül, függetlenül, hogy másodszor beszélünk. Én nem szeretem azokat a beszélgetéseket, ahol Magyarországot lebénázzák, meg, meg, meg mindenféle kritikákat mondanak róla. Összehasonlítva a két történetet, kell -e nekem szégyenérzetet éreznem a hazám kapcsán, amiatt, hogy ez nálunk kevésbé van így, ha jól tudom? Nem a különbséget látom, hanem hogy valójában ön, aki ott volt, és nem egy elméleti kérdéstként fogta ezt föl, hanem egész egyszerűen ebben élt. Baj az, hogy ez nálunk nincs, vagy egyszer majd nálunk is lesz, akár adott esetben olyan események kapcsán, mint ami most van? Nem tudom, mennyire vagyok érthető. Igen, értem, én hiszek abban, hogy, hogy a magyar emberek nagyon jó emberek. Különben nem lenne ennek a társadal, Én hogy... ezt értem, és ezt is elmondta, azt kérdezem, hogy az a struktúra, az a mechanizmus, amiről beszél, az ebben a formában Magyarországon tudtommal nem létezik, vagy csak kevés helyen létezik. Vajon ez miből adódik, vagy, vagy fog -e ez változni? Erről mit gondol? Szeretném, ha változna. Mm, és, és bízom benne, hogy változni fog. Ön, amikor ebben az iskolában járt, akkor hány éves korába került oda? Hetedik osztályban 12 éves voltam, és az érettségi előtt fél kerültem vissza Magyarországra. Uh -huh. Mennyire volt önnek változás, mennyire volt szembeszökő, mennyire volt könnyű megélni a magyar iskola és az ottani iskola közötti különbséget, független attól, hogy ön nem olyan helyzetű volt, mint akikről az előbb beszéltünk? Nagyon nehéz volt. Kaptam egy nagyon nagyfajta szabadságot. Én is traumás lettem ezzel az iskola és országváltással, ez eltartott egy jó évig, nagyon türelmesen kezelték a tanáraim. És a gyerekek? A gyerekek is abszolút találhatók voltak. Hozzá tartozik, hogy Németország egyik legliberálisabb városába, Frankfurtba jártam iskolába. És, és igazából úgy kezeltek, hogy jó, majd beéleszkedik. És beéleszkedtem olyannyira, hogy egy idő után a... a Miután ez a bosnyákány volt az iskolá, diáktanácsának az elnökle utána én lettem. Rössze pedig a bátyja volt. Ők mennyire beszéltek németül? Tökéletesen. Amikor hazatértek, akkor utána milyen nato már kénység. Nem úgy értem, amikor megérkeztek? Egy pörös kukat nem beszélt egyikünk se. Azért volt ez az intenzív nyelvi csoport, egy nagyon kezes tanítónő, hogy tanárnő tartotta nekünk a foglalkozásokat, Először az volt, hogy ide jártunk be napi hat órában, és alapszavakat tanultunk, és utána apránként különböző tantárgyakra tettek be minket az osztályokba. Például matematika, mert a matematikához, bár a szöveges feladatokhoz kell, de a nyelvismered, de magához a számoláshoz nem. Betettek ének órára, tehát olyan órákra, amit egy nyelvet nem annyira beszélő gyerek is tud értelmezni. Gondolom, hogy egy családnál volt a két gyerek. Nem, a két gyerekét különböző családnál hm. volt egy-egy gyereket fogadtak be. Értem. Mennyire volt Ez ezt? nem viselte meg őket egyébként. Tessék? Ez nem viselte meg őket. Igen, én abból, abból indultam ki, hogy igen. Um, ez vagy abból adódott, hogy ez, ez, ez, ez, ez véletlen volt, vagy, vagy, vagy mit gondol erről a konkrét esetről? Hogy én úgy ezt... hogy ebben a konkrét esetben mind a két családnak ennyi kapacitása Azt volt. Azt én értem, de, hogy én a gyerekeket nem viselte meg. Tehát, hogy nem elég, ha... hogy elmentek együtt, de még szét is választották őket. Igen, csak az a helyzet, hogy ők, külön, tehát ők olyan lelki gondozásban részesültek, amivel átsegítették őket ezen az akadályon. És sikerült, Mert, is? sikerült? Sikerült. Sikerült. Látta azt a változást, amin ők átmentek? Igen, igen, igen. Tehát, ö, mennyivel, ah, később tűnt, mennyivel később tűnt fel az anyjuk? Nem tudom, pontosan ezt már egy húsz év nem tudom megmondani, hogy két hónap, vagy öt hónap, vagy egy év után. Azt tudom, hogy többször meglátogatt őket az élősanyjuk. Meg ők is mentek haza nyári szünetre. És mi, hogy velük maradt meg a kapcsolat? Ö, ő velük megmaradt, igen. igen. Ami azt nem jelenti, hogy e-mail, vagy hogy néha találkoznak. Facebook. Facebook kapcsolat abszolút megmaradt. Uh -huh. Sőt, van olyan közös barátunk, akinél a most Boszniában élő lány, Írországba ment látogatóba valamelyik nyáron, és akkor pont ott a képeiket. A, amit ön felvetett a bevándorlási hivatalnak, az Magyarországon egyébként milyen stádiumban van? Tehát, hogy valaki azt mondja, hogy ő befogadó család, ez, ez intézményesültségi fokát tekintve milyen állapotban van? Elnézés, teljesen Én járatlan vagyok. Tovább küldtek a kormányhivatalhoz, és bevallom, ezen az úton már nem indultam el, viszont elmentem fótra, és kiderült, hogy. A kormányhivatalhoz elküldték azzal, hogy. Hogy ez, rájuk Azra, hogy ez, nem a, ez nem a bevándorlási hivatalnak a kompetenciája. Aha. Egyébként nagyon kedvesek voltak a bevándorlási hivatalnál abban a pillanatban, amint hallották, hogy én segíteni szeretnék. És uh, én akkor azt mondtam, hogy akkor a kormányhivatala már nem. Közben megalakult a, a csoport, és akkor elkezdtem utána járni a magam feje után. Voltam foton. És foton nincsenek kisgyerekek. Tehát az, hogy elhagyott kicsi gyerekek vannak az országban szerte szét, szír, ilyen-olyan afgán gyerekek, ez az én tapasztalatom szerint nem igaz. Olyan gyerekek vannak, akik kamaszként fogták magukat különböző okokból, elindultak a világnak, és most itt vannak. De nem egyről tudok, akinek a szüleit kivégezték, és azt mondta a család, hogy jó, akkor te vagy a gyerek, te vagy a jövő, menjen a biztonságba. És a gyereket a bizonytalan biztonságba elküldték egy hátizsákkal a hátán. Néztem a, fényképe, néztem a fényképeit a, a Facebookon. Én egy facebookoló vagyok, de és egy eléggé önkitárulkozó Pali vagyok, de nem tudom, én nem tennék így fényképeket magamról. De ez most nem kritika volt, különbözőek vagyunk. Ezt csak arra, a mondom, hogy most már látom önt, meglátom a gyerekeit. Meg hát első képzelni az életét, mert ugye megbeszéltük tegnap azt, hogy éppen nincs pacák otthon, ha úgy, jól tudom. Vagy legalábbis a gyerekek apja nincs otthon. Igen. Tehát azért önnek olyan baromi, könnyű élete nem lehet? Azt nem tudom, hogy mennyire könnyű az életem, én szép... Hát nézd, ugye három gyerekről gondoskodnia kell, ön egy fiatal asszony, energiája rengeteg van, de önnek csak 24 órája van. Általában igen, 24 órája. Tudja mit, hogyha önnek van 25 órája, akkor viszont sürgősen találkozzunk. Van barátom, köszönöm, szexuálisan nem akarok önnél megismerkedni, momentán biztos, hogy nem. De ha van módszere a, a nyáron, hogy 25 legyen, és télen nem lesz 23, akkor a módszerevel. Hát, uh, de... uh, hogy, hogy egy gyerekre, több gyerekre, hány éves gyerekre gondolt? Amikor még nem tudta a helyzetet. Olyan gyerekre, akinek szüksége van családra. Uh -huh. Tehát amikor én muslimországban jártam Amikor ön? Ott az album, amikor muslimországban jártam ott az albumok között egyébként fog találni egy Istambul nevű ö, ö, mappát, ott mindegyik fényképphez van valami leírás gondolat ez az amaz, biztosan nem lesz ide ideje de hogy se olvasni, akkor a nagyről. Mindig arra van az embernek, apukámtól azt tanultam hogy mindenkinek arra van ideje, amire akar És <gül> az maximálisan így van Igen. Apám egy nagyon elfoglalt az... orvos volt de ahányszor valami szóba került nyilvánvaló hogy negatív megközelítésből hogy valami elmaradt, akkor azt mondta, hogy fiam, mindenki arra száll időt, amire akar. És ez teljesen igaza van. Nem, is állítom azt, hogy nincsen pokháró Nem, és csak arra fölmondom, hogy még az, a, még az is létezik, hogy megnézem. Figyelek, igen? De, ja, értem. Tehát amikor én, én ott jártam, két és fél nap, a, a két és fél napot töltöttem úgy, hogy folyamatosan, szinte 24 órában jártam az utcákat, és szívtam magamba a közeget, egyedül mentem el. Uh, fehér Őrű, nőként muszlim országba völd szemekkel, és igazából az öltözködés, annyira nem figyeltem, én olyan biztonságban ritkán éreztem magam, mint az alatt az idő alatt. Viszont azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy azért szüleltem, és nem hallottam gyerekordítást. És a korábbi tapasztalataim alapján is azt kell, hogy mondjam, hogy ezeknek a gyerekeknek egy éves koráig nem éri a lábuk a földet. Ha megnézte a, a fényképeimet, akkor látja azt, hogy a babahordozásban baba ebben abban e, valamennyire otthon vagyok. Igen, azt látom. Szerintem, szerintem nagyon fontos a testi kontaktus. Ez, ez Ezt aláírom, én is így hordtam a saját lányomat. Csak de nem de. ilyen kendővel, én mindig a nyakamba tartottam. Igen, figyelj. <gül> azt is megvan a bőrkontaktus. Az a lényeg, hogy aztán amikor a hordozásoknak a kérdése jártam, akkor azt mondták, hogy csak hordozom, mindegy, hogy csak hordozzon, Legyen meg a kontaktus a felnőtt. Mi a francia vagy a korcsának járt meg a ilyen kurzusra? Mert én ezt fontosnak tartom. Az én lányom anyja volt ő elolvasott mindent, ami a gyerekneveléssel kapcsolatos, és én meg azt gondoltam, hogy tehát érté, az én szüleim is mindent elolvastak, de egy olyan kretén lettem ettől, tehát nem tudom, ha kevesebbet olvastak volna, lehet, hogy jobban jártam volna. <gül> néha, néha jó dolog indokokat találni a leírásokban. Azt képzelje, hogy én egyszer, én tanítottam, és ezt jelentkezett, egy olyan lány, 18 éves volt, aki Kiárt egy olyan ö, ö, ilyen tanfolyamot, ami volt, arról szólt, hogy hogyan kell felvételizni, és kiderült, hogy ez a lány mindennel kapcsolatban kiárt valami tanfolyamra, a hogyan barkácsoljunk, a hogyan vegyünk levegőt, a hogyan üljünk le a vécére, a hogyan randevúzunk először, a hogyan szakítsunk, és a hogyan vizsgázunk a kommunikációs főiskolára címel is, beiratkozott egy kurzusra, nem tudtam eldönteni, hogy sírjak vagy röhögek. Hát sérül nem érdemes. Nem, ez maga egy olyan oktatói kurzus, ahol különböző, tehát ez már egy kicsit túlterjed a babahordozáson, azok, akik ezt tényleg szakmaszerűen űzik, ők a szülőellátásban is dolgoznak. Tőle én ezt értem, de amikor az én lányom született, akkor még volt ez a korai csecsemőhalál, vagy nem tudom, hogy hívták ezt, és kaptunk ilyen készüléket, amit be kellett rakni a gyerek mellé, és aztán nem tudom, három hónap múlva, vagy két hónap múlva visszavittük, mert nem használtuk, és akkor mondta az ápolónő, hogy részvettem, és kérdeztem, hogy miről beszél, mondta, hogy nyilvánvalóan meghalt a gyerek, mondta, miért halt volna meg a gyerek, mondta, hogy akkor visszahoztam a készüléket, akkor miért hoztam vissza, mondtam, hogy nem használjuk. Figyelj, amilyen leba én ott kaptam, hát mondtam neki, hogy nézze azt, hogy ez, elvittem, nem használtam, gondoltam, hogy itt van például Zsuhár Zsuzsanna, ő lehetséges, kiára egy tanfolyamot neki, kell, akkor legyen neki. Nála meg ne legyen csak azért, hogy ott van, az én az ott alszik. A én a másik véglet vagyok. Én azt mondom, hogy egy, egy anyatester gyakorlatilag kompletten kész ellátni egy éves koráig egy gyereket. Visszatérve egyébként a kutatása, Tehát ezek a gyerekek teljesen más érintéskultúrában nőnek fel. És ezek után, hogyha ők bekerülnek egy gyerek nekem vannak olyan unokatestvéreim, akik gyerekotthonban dolgoznak, teljesen más a légkör, olyan súlyosan traumatizálják pluszban ezeket a gyerekeket, hogy ez hogy már komoly aggályokat vett fel. És sajnos sem a, a saját ö, társadalmunk által ö, gyermekotthonban otthonban nevelt gyerekek nem részesülnek megfelelő lelki gondozásban. Nem azok a gyerekek, akik kívülről valamilyen módon becsatlakoznak. Amikor elment fótra ezzel? elmesélés a kirándulásot? Hogy nem. Ö, nem tudom, mióta volt nyitva a tábor, szerintem még nem volt nyitva egy hónapja. Az hogy képzelje Én jártam fóton, de nagyon régen volt. Még Albert Györgyivel voltam ott, és emlékszem, mm. valami diszkor volt, diszko, ami kicsit furcsa volt délelőtt, uh, nem <gül> tegnap volt. Uh, ott van valami őrség, kapu, hogy működik ez? Úgy működik, ugyanaz, hogy Ernekváros működik, Igen. illetve ugyanazt nyitották újra. Van bent, belül-belül-belül a kastélyparkban egy tó. Uh -huh. És van mellette egy ilyen... Hát, ez egy kicsit úgy tűnik, mint egy ilyen um, szotüdülő. Uh, már a maga az épület így, így ránézésre, és akkor ott vannak bent ezek a fiók. Ez szotüdülő rasszizmus, azt ugye tudja? Jaj, bocsánat. Igen, rendben van. Most a szotüdülők megsértődtek, menjünk tovább, igen? <gül> Sose voltam szotüdülőben. Ez kiderül az ön szövegéből, többé kevésből meg az életkorából is. Na, menjünk tovább, igen? Tehát a, a, a nagy ott voltak, átadtam az ágyneműt. Jó, ja, de nem nem nem bement és Bementés mit látott? Tehát a szobák vannak, nevelők vannak, hány gyerek van, milyen de. körülmény vannak, Nevelők vannak, sok nagy van. A nagy kamasz az 17 éves? Hát 15-től uh -huh. Igen. igen. Uh -huh leginkább itt 15-től fölfelé. Aranyos volt az egyik így integetett, hogy jó-jó, hogy hoztam be egy nemük, de lady, shoes. <gül> És uh, mutatta, hogy cipőre lenne szükségük, mondtam, hogy oké, okay, rendben van szervünk azt is. Egy uh, egyébként mezitlább volt. Nem, nagyon eltöntenetesen eltaposott, uh -huh. hogy volt rajta mindenki, ugye uh -huh. mennyi gyerog uh -huh. Ott voltak közben velem a gyerekeim is, mert nem tudtam őket hol tenni. Ők addig kint a tóparton játszottak, megnézték a kacsákat, meg számolták a halakat a tóban. Hány gyerek lehet ott? Vagy akkor a hányat látott? Több, több mint 200. Akik egyébként, akik egyébként azért mennyiben mások, mint a szülők, hát nem a feltétlenül a szülők, hanem a felnőttek. Tehát ők, ők miért mennek oda be, ahova egyébként zömében a felnőttek nem mennek be? Aklimatizálódnak, és aztán mennek tovább, de nem akarok feltételezésekkel elérni. Itt van olyan, aki talán többet tud, mint én. Hát több dolog Szerintem Bemennek a gyerekek a táborba, előbb-utóbb... Nekik aztán végképp semmilyen papírjuk nem lehet. Tessék? Nekik aztán valószínűleg végképp semmilyen papírjuk nincs. Általában nincsen papírjuk, általában végignézték azt, hogy a csopartsuknak a felét, amikor átkeltek az iszlám államon. előtte találkoztunk ilyen gyerekkel is. Ö Hova mennek? Gyembe... Hova mennek? Uh -huh. Van olyan, aki úgy gondolja, ezek a gyerekek úgy indulnak el, hogy ők a család reménysége, és a család visszafelé pedig nem elvárja, hanem, hanem ők kötelességüknek érzik azt, hogy majd ők hazafelé a családnak küldenek pénzt. Tehát ők gyakorlatilag olyanok, mint a család gyanicsárjai. Nem a család Jani csáriai, a család egyetlen reménysége. Én úgy így értem a Janicsát, úgy értem, hogy ugye ez egy kegyetlen küldetés. Ez egy. Uh, igen. Ez egy nagyon nehéz... Jó, lehet, hogy nem volt jó a szóválasztás, de erre utalt. És a dolog lényege, hogy olyan helyen legyenek, ahol legyen olyan munkájuk, amiből hazaküldhetnek pénzt? Igen, na most mondom, hogy mennyi ez a pénz, ami, amiből a család otthon tud élni. Ez 50 dollár, 20 dollár, 30 dollár. 250 között. Igen, jártam Afrikában, tisztában vagyok a viszonyokkal. Függetlenül attól, Független attól, hogy azért én sokat jártam Afrikába, azért ott vannak olyan érintetlen afrikai közösségek, szóval azért, és ebben nem fogunk belemenni, nem, mert... Nem ez... afrikai gyerekekről beszélünk. Tessék? Nem afrikai gyerekekről beszélünk, afkányokről ott, ott, ott, ott, ott sajnos nem uh, De Szíriába jártam. Uh, hogy, hogy ugye az, hogy hogyan bombázódik szét valami, és jön létre az a szituáció, hogy el kell jönni úgy ide, hogy aztán innen valaki küldjön oda, Hát azért ez egy hosszú folyamat, és ezt nem teljesen a természet idézte elő, de hagy, hagynám érvényesülni, még mielőtt itt átveszem a terepet, hogy, hogy ők aztán ennek következtében oda mennek, ahol tudnak annyi pénzt keresni, hogy ennyi pénzük megmaradjon, és feladják a szüleiknek, tehát akár még itt is maradnának, ha hagynák őket? Én úgy gondolom, hogy ha perspektívát kapnának, akkor, akkor maradnának, igen. Ott a Fúti gyerekvárosban... Eltöltve az idejüket, úgy nagyjából az információt szedik össze, vagy összeszedik magukat, megfürödnek, felszednek fél kilót, vagy egy kilót, vagy, vagy nagyjából lehet elátni, hogy a fóti tartózkodás az mire van, mint a gólyák átmenetileg megszállnak valahol, vagy, vagy mi az, ami ott történik. Igen ez a gólya ez jó, egy kicsit, meg, megállnak, megtollászkodnak, meg rendbe rakják magukat. Az van egyébként, hogy mivel újra nyitott a Fóti gyermekváros, és azt kell hogy mondjam, hogy az én. Én hallomásaim, tapasztalatom és az elmúlt kettő és fél hét, hétben összeszedett információim alapján az egyik legemberségesebb tábor. Ki tartja fönn? Én úgy tudom, hogy az állami fenntartású, de ez megint csak emberi kérdés. Uh, Úgyha ha kiárnak, uh, valamennyi pénzük van? Elvileg kapnak zsebpénzt, igen. Nem tudom, és hoz. rájuk ugyanaz a sors hát. vár, mint egyébként a felnőttekre, hogy elbírálja a hatóság, és hogyha netán nem, akkor kitoloncolják őket. Mennyire vannak tiszt... kis nem, nem, nem lehet kitoloncolni? Nem lehet okay. akkor tájékozatlan voltam. Magyarul az ő helyzetük nem toloncolják ki őket, Magyarország mit, az állam mit kezd velük? Hát az állam, ö, valamilyen módon addig, amíg iskolakatörösen gondolom, az iskoláztatásukra gondoskodni fog, de ez egyenlőre ugye most nyári szület van, tehát erre nem... Ön látja azt, hogy ez a rövid idő, ez, ez alkalmas arra, hogy ön ezt átérezze, hogy a tíz gyerekből hány marad meg, vagy hány megy el innen? Mert úgy gondolja, hogy onnan több pénzt tud küldeni mint Magyarországról, függetlenül attól, hogy két hét alatt Magyarországot így nem lehet felfedezni fótról. Magyarország sem. útról nem lehet felfedezni, mert egyébként Magyarország tényleg tranzítország. Magyarországnak komp, komp feladata van, komp szerete van. Nem feladata, komp van. Tehát effektív a... Tehát gyakorlatilag tollászkodnak, és aztán felkészülnek a további útra? Nem tudom. Kérdeztem. <gül> Igen, tehát ha én oda bekerülnék, és az lenne, hogy a családomat minél jobban eltartsam, akkor erre készülnék. Ugyanakkor azt nem érték meg, hogy a 15 éves gyerek legális keretek között Európában nem vállalhat munkát. Hát persze, hogy nem értik, hát honnan értenék? Ahonnan ők jöttek, ott nincsenek ilyen dolgok. Igen, ott, ott más, más törvények vannak, más szabályok vannak. Amiket minden más. Hozzám, minden, minden más. Minden más. Minden, teljesen más. És, és ezt a kapaszkodót egyébként a nevelők próbálják, próbálják nekik megadni. Hányan vannak nevelők az... talán? Körülbelül, nem tudom, megszámolta volna. Maradjunk annyi, túl kevesen biztos uh -huh. vagyok benne, hogy legalább 30-40 gyerek jut egy nevelőre. Jó, hát figyeljen, maga is, ahogy beszámol az életéről, olyan, hogy amikor lefekszik, akkor nagy valószínűleg tehát kakilni, amikor az ember elmegy, akkor a szervezet, ugye elvégzi azt, hogy amit evett, ivott, azt távozzon belőle. De az, ami önt információként és élményként éri, Azért az előbb-utóbb önt is sokkírozni fogja, úgyhogy vigyázzon magára. Én most egy tanfolyam vagyok önnek, mert ugye valószínűleg annyira túlterhelt lesz, és nem kiég, a kettő nem ugyanaz, de egész egyszerűen, ugye tegnap kaptam egy berendezést, és mondták, hogy egy hónap múlva nézze meg a szűrőjét. Egy berendezésnek meg lehet nézni a szűrőjét, egy embernek nem lehet megnézni a szűrőjét. Az, ha betömődik, akkor, akkor az nem úgy működik, hogy víz alá tartja az ember. Nyilván egyébként ezzel naponta szembesülünk a segítőknél, most. Ma éjszaka dőlt el az, hogy eh, gyakorlatilag a minimál programon fog futni a csoport, mert folyamatosan dőlnek az emberek. Én szándékosan, tudatosan, előre megfontolt szándékból csak három naponta megyek ki segíteni. Pont azért, mert ezt a mennyiségű információt, ezt a mennyiségű impulzust így tudom feldolgozni. Ehm, és most minimál programon futunk, beérkezik a vonat, leveztük a vonatról, elvisszük az ingyítóállomásra, ott kap egy minimális úti csomagot, és indítjuk tovább, kevesen vagyunk, és igazából egy, egy olyan, olyan csoport vagyunk, akik állami feladatot látunk el, és azt várjuk, hogy ez valakinek szemed szól. A múlt héten már megjelent egy sajtóközlemény, és szerint felszól, összeállítanak egy bizottságot, amiben benne lesznek a karitatív szervezetek, mert állami szerepvállalás, hogy ezt a helyzetet már oldják. Egyrészt úgy gondolom, hogy ez nem biztos, hogy pénzkérdés, hiszen nem kell feltétlenül Pécsről Debrecenbe és Nyírbátorból, Vámosz szabadigba küldeni az embereket, tehát idegenrendészeti dolgába nem értek. Én egy három gyerekes anya vagyok, aki igyekszik rövidre zárni az utakat, és nem Pécsről Debrecenbe utaztatna, mert nem Nyírbátorból, Vámosz hanem nyilván a legközelebbi tábort keresni. De nem értek az idegenrendészeti oldalához. Viszont azt várjuk, hogy a mi társadalmi bázisunkra Valamelyik karitatív szervezet felemeli a fejét, és azt mondja, hogy ő az Jó Adna egy e-mail címet? Hát, ha valaki hallgatja a mi beszélgetésünket, tudnia kell, és ezt ön is tó, hogy pontosan tudja. Még két kérdésem volna, hogy jó munkához idő kell, ad egy e-mail címet saját magához, vagy ahhoz a szervezethez, ahol egyébként valaki érdeklődhet önnel kapcsolatban, vagy abban, amiről beszél? Hogy e, Tehát, befejezem a mondatot? Bocsán? Azt várjuk, hogy valaki beáll mellénk. Azzal a tapasztalattal, ami neki van. Az elérhetőség... Ilyen tapasztalata nincs senkinek, maradjunk abban. Tehát amiről ön most beszél, azzal kapcsolatban, hogy... Majd... csaló tapasztalattal talán, de mit nevezünk hasonlónak. Tehát ami most van, ilyen még nem volt. Ilyen még nem volt, viszont... Van arra, hogy valaki én ezt értem, én, én ezt értem. Én nem lehet kivéreztetni. Én most nem az államot fogom kárhoztatni, hanem, hanem, hanem, hanem meg vagyok hatódvány. Hát, szóval, hadd tegyem, mondja az e-mail címet, legyen szörös. Az én e-mail címem, az a rohárhukat akuapér.hu. Két kérdésem van. Az egyik az teljesen magántermészetű, és nem kötelező válaszolni. Néztem a fényképét, és hallgatom Önt. Semmi közöm nincs hozzá. Ha válaszol, válaszol, nem válaszol, megyünk tovább. Miért hagyta önt ott a pasia? Ugye, így leírás alapján ő majdnem egy tökéletes nő. Tehát csak azt akarom mondani, hogy. Uh... Ki mondta azt, hogy engem hagytak ott? A, ah, bocsánat. Jó, igen, rossz kérdés volt. Férfi, én most lesz tudni, hogy férfi sovinista vagyok. Oké. De akkor a kérdést törölve. A másik pedig az, hogy a holnap időbeosztásom csak azt teszi lehetővé, nem tudok más tenni mint hogy fél nyolctól beszélgessünk. Önnek a fél nyolc megfelelő, vagy sem? Természetesen megfelel. Természetesen nincs ilyen. Én nem akarom sziddulni az életét. Nem dúlja szét az életemet, a... úgy tudom ütemezni az időmet, ahogy szeretném. Mert ott van megvan az az előnye, hogy egy szabadon osztom be az időmet. Jó, továbbra is fennáll a lehetősége egy kérde... Uh, holnap akkor fél 8-tól látoment ven. Végül az én e e-mail címem dörök.fialjanoskokmail.com. elnézést a kérdésére, ez teljesen egy himsovinista kérdés volt, bocsánatot kérek. Itt semmi gond. Redben van, de oh, most visszavonulós, fújtam. Visszavonulót, fújtam, Vissza nem. Visszavonulót fújtam a ketőn beszélgetését hallgatja. A kérdésekkel is találkoztam. Nem értem. Sokkal meredek kérdések. ezt értem, de én nem akartam meredek kérdést, feltenni. Egyszerűen ez egy privát érdeklődés volt. Hogy nem. Tessék? Kettő. Most nem értettem a mondatot. A három gyerek alomból van. Én ezt értem? Valaki. Tehát én ezt nem, nem egyszer játszottam el, van olyan, aki. Két... Jó. Valaki telefonál, ez szintén egy hívásszámmal nem rendelkező valaki. Kapcsolatok? Jó reggelt. Jó napot, Valaki megszólal? Ez elvileg internetben van benne valami csúszás. Ezt a hangjátékot én nem folytatnám tovább, megszólal vagy sem. Viszont halásom. Akkor holnap fél nyolc után hívom. Nagyon szépen köszönöm. Semmit. De azért nem értett sem, de semmit nem lehetett érteni belőle. Olyan Na volt jó. internet hallgatásnál foly történik az, hogy van egy nagyjából 20-25 másodperces csúszás, de annál é. itt már több hangzott el semmit, hogy az illető ne szólhatott volna meg. Nagyon szépen köszönöm é. a rendelkezésre állást, és akkor holnap ismét köszönöm, is viszont Köszönöm! hallásra Önöktől én pedig elköszönök engem, viszont elszólít az életem. Most így alakul az életem mindazonáltal, azt nem mondhatják, hogy nem ülök ide óriási várakozásra, beleértve. Hogy csak ülök és hallgatok, és hát teljesen, hát álmélkodom. Tehát euh, én néha van, nyugtatom a saját lelkemet, hogy néha azért nekem kell kevesebbet tenni, mert hát szélesre tárva az ablakot, és akkor azon annyi minden bejön, hogy nekem az a dolgom, hogy ezt megteszem, és akkor nekem már más dolgom nincs. Ez nyilvánvalóan nincs így. Magyarázkodni nem fogok. A saját lelkiismeretemmel minden ügyben elszámolok, vagy nem számolok el szűrőt cserélek sikerrel, vagy sikertelenül. A mai műsorból ez a beszélgetés mindenféleképpen megmarad, mindenképpen megmarad fókusz és az ülőke és a virágok. Szép álmokat kívánok a lányomnak, aki biztos alszik még, és szia kukat gmail.com. Hogyha nem ez volt az utolsó műsor, mit szeretné? utoljára fordult elő, ennyire nem érdekes az illető, aki egyébként vagy interneten hallgat, vagy sem, de szarok rá. Viszont hallásra! Itt? És most... Közéleti háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János. Jó reggelt, lát? Felolvastam már, amit küldött. Oh. Azzal kezdtem a napot, illetve azzal is ébredtem, itt több menetben ébredtem. Um, nincs miért, nincs miért, nincs miért. Uh, Zsuzsanna-val beszélek. Zsuzsanna vagy Zsuzsó? Um, Zsuzsanna, de igazából Zsuzsanna. Um, amikor a hajléktalan műsor csináltam, de ezt tenep már felidéztük, az ismétlés közben nem biztos, hogy mérvadó lesz a tegnap szóba került az, hogy az ember leszólít hajléktalankat, és akik mondják, hogy elnézést, én csak rosszul öltözött vagyok. nem ők hajléktalan, ugye került az, hogy valaki átfutott röszkénél a határon, és elgázolták és valószínűleg menekült lehetett, nem voltak nála iratok, talán színes bőrű volt tegnapi hír, hogy valahol az Emke környékén valami gyors étteremből is kiraktak embereket, és azt vettem észre magamon pedig, hát én egy elég világjárt ember vagyok, hogy például például zuglóban láttam egy kis kölyköt egy hátizsákkal, de nem, hát nem, nem olyan, tehát, amilyen, kicsit fáradt vagyok, azt hallja hangom, tehát egy ilyen iskolatáskával a hátán, és pillanatra beszökött, hogy ő biztos, ő is menekültnek a gyereke, és úgy arra gondoltam, hogy hogy milyen érdekesen működik az emberi agy, mert ahogy valószínűleg az oroszlán is annak függvényében, hogy éppen íhes, vagy é, nem íhes a zebrákra, hogyan tekint, hogy önmagában ez a helyzet, és most eltekintek egyébként teljesen az állami propagandától, a helyzetből adódóan, hogy az embernek a feje hogyan kezd el osztályozni. Okay. Tehát nekem van egy saját, nagyon csúnya történetem. Egyébként egy második szülem, önmagában az, hogy a feje elkezd az emberoknak osztályozni, szerintem emiatt senkit. Tehát magamat emiatt nem kárhoztatom, mert hogy önmagában ez van, én azt gondolom, hogy ez természetes. Az, hogy az ember ezt követően hogyan cselekszik, annak van a jelentősége az, hogy megkülönböztet színes bőrűt és nem színes bőrűt és egy ilyen szituációban erre jobban figyel, mint egyébként, én azt gondolom, hogy ez messze áll a rasszizmustól. Tehát, hogyha valaki önmagában ebből adódóan elkezdi magát és szerintem az rosszul teszi Ez így van. De valamit elkezdett elnézést? Uh, a múlt héten történt valam a nyugatinál. Nagyon nagy csoport volt, és az egyik tolmács mondta, hogy figyeljünk oda, mert vannak olyanok, akik innen lehordják a, a nem e, menedékkérők, hanem helyiek lehordják, esetleg az aluljáróbál adni a dolgokat. És borzasztóan szégyellem magam azóta is, és nem bírok az, az embernek a szemébe nézni, de egyik arab tolmács, aki abáltam rá véletlenül, mert jobban öltözött volt, mint egy menedékkérő, és ráöltöttem, hogy azonnal tegyere azt, ami a kezében volt, és végtelen őszegyenem magam együttként miatt, mert úgy tűnik, hogy még az én fejemben is jönnek ezek a dobozok, amiben belerakom de de az embereket. Ebből a szempontból nincs különbség ön és köztem. Az ember, tehát, az ember így viselkedik, hányszor fordul el, hogy valakire ráordít, teljesen oktalanul. Egyéb iránt a mostani alkalmat is felhasználhatják önök, hogy a amikor is szervezett kapcsolatban, vagy azzal kapcsolatban, hogy önök, ha úgy gondolják, hogy van egy vagy két szabad órájuk, és részt akarnak venni a menekültekkel kapcsolatos, nem tudom miben, mert ezt nehéz lenne egy szóval összefoglalni, én legalábbis nem próbálkoznék vele. 0679.300.995 és 0679.300.996 nyugodtan kérdezhetnek, aztán vagy lesz értelmes válasz az önök kérdésére, vagy sem, minden kérdés nélkül nem lesz válasz sem. És hogyan reagált aztán a tolmács? <háha> <háha> Ú, nagyon meglepődött, és Mellem ellentétben ő nagyon higgadt volt, és amikor, és először, először csak csodálkozott, utána szóltak, hogy hülye vagy, hát, talmács, és akkor én végtelenül elszigyeltem magam, ötven szer bocsánatot kértem tőle, és azóta sem tette szóvá, de nem is nagyon beszéltünk egymással, és hát én, én, én személyben nézni. Milyen volt a tegnap jön? Tegnapi nap nehéz volt. Csak tisztázzuk bele egységet, hogy csak lehet, hogy lesz még ennek ismétlés, Tisztázzuk te tegnap 2015, július 15-e volt és szerda. Figyeljük. Igen. Mi szempontunkból tegnap mondjuk azt, hogy követes nap volt abban a szempontból, hogy nem jött nagyon sok menedék kérőt. amúgy a szempontból nehéz nap volt, hogy elé kerültünk. Mert, hogy volt egy sajtótájékoztató, ahol, uh, amire ugyanmi formálisan nem voltunk meghívva, de elég egyértelmű volt, hogy felajánlottak egy székházat. Igen, igen, igen, igen. A igen. menedékkérők uh, megségítéssel foglalkozó civil kezdeményezéseknek. Igen. És, uh, és egy döntéshelyzetbe kerültünk, uh, megbeszéltük, hogy, hogy mi legyen, és végül is egységes álláspontot képviseltünk, tehát vita nem volt, de én velem azért mégis még gondolatokat indított el ez a, ez a dolog. Hogy végig gondoljam és egy kicsit elmenzem magamban azt a helyzetet, amiben belekerültem az elmúlt két és fél hétben. Arra döntésre jutottunk, hogy a civil szervezetek továbbra is civil munkával és civil eszközökkel végzik a munkájukat és hogy gondoljuk, hogy a pártoknak politikai és párteszközökkel kellene ezt ugyanezt megtenni, um, és egymás mellett haladva tudunk ugyanannak a célnak az érdekében dolgozni, de nem szeretnénk pártzáslót egyiket sem a fejünk följánálni. volt tegnap? Um, telefonok voltak. Telefonok voltak, mert uh, több helyszínen voltunk, és, uh, és igazából a telefonálás. Hányan szavaztak, és mi volt a végeredmény? Hányan szavaztak, és mi volt a végeredmény? Uh, a végeredmény az egyhangú volt, számokat pedig nem szeretnék mondani, mert okay. ez most így... Jó, jó. Um, 0679.300.995 és 0679.300.996 um, válaszúthoz érkeztük, és csak azért mondom, mert tenne belehallgattam a Bolgár Jögy műsorába a klubrádióban. Bolgár Jögy valamikor egy Hát etalon nem volt, de a Magyar Rádióban én együtt dolgoztam vele, és egy világító elméjű valaki volt, sok szempontból meghatározó az én életemben, egyebek között úgy, hogy ő annyira komor eget festett a 90-es évek végén a Közszolgálati Magyar Rádióban, ahol én nevelkedtem, és amely az én iskolám volt, és sohasem lettem volna olyan, amilyen most vagyok, ha én oda nem jártam volna több, mint másfél évtizedig hogy aztán végül is fogtam magam, is elmenekültem, aztán később együtt dolgoztam, nagy örövid idején én is dolgoztam, vagy bedolgoztam a klubrádióba, aztán eljöttem, mert azért mi folyom volt, és e, aztán szép eltávolodtam tőle, és tegnap volt egy beszélgetés Berkes Gáborral, aki annak idején együtt játszott az első emeletben, talán a és most így valami oratóriumot a Petőfi Emléknapra, amit talán holnap lesz, vagy ma lesz, nem tudom, most van, valaki betelefonált, és teljesen lényegtelen dolog a bolgári is valahogy elkezdte ott védeni, hogy de így, úgy amúgy, és aztán elkezdtek jönni a telefonok, főleg ezzel kapcsolatban, és ezt csak azért említem, mert valami sugja nekem, hogy erről nem kéne többet beszélnünk, függetle attól, hogy itthon biztos, hogy nagy sajtója lesz. Hozzáteszem, szerintem jól döntöttek, de nem vinném tovább ezt a beszélgetést ezen a vonalon, Uh, viszont elmagyaráztam, hogy miért nem vinném tovább. Én azt gondolom, hogy ez egy lényegtelen vonal. Ráadásul valami falságot is éreztem tegnap ebben az egészben. Ha nekem szavaznom kellett volna, mert tagjai lettem volna az önök sorának, bár ennek a klubnak se szeretnék a tagjelenni, mint Woody Allen, akkor én is így szavaztam volna. De miért volt ez önnek nehéz azt az imigárulja? Köszönösségen jár. Most reggel a statisztikát. A Lájkolós like oldalunknak 5024 kedvelője van. 5024 embernek kellett kiírni azt, hogy mi a csoport döntése. Mi ebben a nehéz? A csoport. Tösek? Mi ebben a nehéz? Mi ebben a nehéz? Ö... Ez a csoport elvárása volt önök iránt a tekintetben, hogy hogyan döntsenek. Nem. Nem. Hát akkor... Nem azért nehéz. Öhm, van, hát nyilván ö, ilyenkor azért belülről érkezik egy-két kérdés, hogy miért nem. Voltak olyanok, akik, akik ö, úgy gondolták, hogy ezt mégiscsak kellene. A viták nem voltak, mert a, a különböző állomásokon, illetve a, az elosztóraktárnak nevezett morár utcai helyen dolgozókkal egyeztettem, és, és teljesen Egyetlen volt az, hogy így döntünk, ugyanakkor voltak olyan önkéntesek, akik ezt neheznének. Nézze, hogyha én lennék a Szocialista Párt, nem az vagyok, akkor felhívtam volna egy sorszervezetet, egyeztettem volna velük, megegyeztem volna velük, beleért, vagy hogyan lehet használni az épületet, hogyan lehet oda bemenni, kijönni, hogyan lehet telefont használni, ki fogja fizetni. Tehát, ott annyi apróság van, mint égen a csillag. Az MSZP jelenleg nincs abban a helyzetben, hogy ezt az infrastruktúrát így is állja. És azt követően, hogy megegyeztem, és azt szóban lefektettük, mert írásban arra valószínűleg nincs időveg. Akkor valószínűleg közösen jelentettem volna be, nem pedig kurhalmi Ágnessel megjelentem volna valahol egy mikrofon mögött is bejelentem és önöket ezzel egy olyan helyzetbe hozva, hogy, hogy most erről kell beszéljünk. Ez egy politikai megnyilvánulás volt egy nem ennek megfelelő szituációban. Szerintem jól döntöttek, és a kétségeiket én a magam részéről elosztanám százzal, hogy alig maradjon belők valami. Köszönöm szépen! Hát, a politikai pártok, akik, akik ebben a kérdésben érdeklődnek, valódi kérdéseket tennének fel. Hát ez a szituáció nem jött, ne, nem jött volna létre a politikai pártok, meg volna azt, azt, ami a kötelességük beleértve az állampártot. <gül> Például miért kell kriminalizálni azt, aki menedéket kért? Jó, de itt folyamatosan kriminalizálnak embereket, csak más okból és másféleképpen térjünk vissza a hátra negyed órába oda, de örülök, hogy ezt említettem, mert én a magam részéről így gondolom, ha önnek van hozzátenni valója, vagy a hallgató kérdést akarna feltenni, 0670 9300 995, vagy 0670 9300 uh, Itt lehet feltenni kérdé... Igen? Bocsánat. Uh, amivel kapcsolatban viszont szerettem volna mindenképpen beszélni, hogy... Uh... Ettől függetlenül az együttműködést várjuk, és a karitatív szervezeteket továbbra is várjuk, hogy álljanak be mögénk azzal a tudással, amelyük nekik van. És mi szeretnénk a mi társadalmi bázisunkat mellé adni, Irgalmatlan teher van rajtunk. Naponta... A... Másodperc, figyelmet kö... kérem, valaki telefonon. Adhatom? Igen. Jó reggat! Jó reggat kívánok! Jó napot kívánok! Uh, ami azt mondja, kérdezik. Egy mm, teljes egyetértek, amit mond, és amit fölvállaltak, és egyetértek a munkájukkal. az egy, -e egy kérdésem van, igazából kettő. Érzik-e a felelősségét annak, amit csinálnak? És ezt rögtön meg is kérd, magyarázom, hogy miért kérdezem. És önök jónak tartják-e azt, ha szigorúan szóval szóval a az egy országnak a szabályt, hogy vannak helyek, ahol szabadon beletjön az országba, bűnös kis szempontból be lelkétmény országban is beledik, tehát a a területkére helyek. És mi is az öltatában jönnek ezért az emberek, hogy ez, ez, ez egy felelősség, oda-vissza, hogy ennek a, a súlyát önök érzik el Én egyszerűen fogok kérdni. Köszönöm szépen. Mm, értem a kérdés. Tehát a kérdés az hogy, hogy érzünk a felelősséget, és hogy ennek milyen súlya. Én magam részéről napokat, éjszakákat nagyon-nagyon röviden tudok csak aludni pontosan azért, mert érzem a felelősségét annak, hogy az a csoport, akit én képviselek és akit én nekem észre kell képviselni minden egyes interjúban, az a csoport több száz, adott esetben több ezer embert lát el információval, inni valóval, Nagyon nagy felelősség, és ezt minden önkéntesnek, majdnem minden nap elmondjuk, hogy óriási felelősség az, hogy ezek az emberek elgyalogoltak több ezer kilométert, és hogyha doltraktáljuk őket, kipukkan a lufi, és az utolsó lépés előtt állnak meg a befogadó tábor előtt, és nem fognak oda eljutni, nem elkezdődik a dekolás, valahol, valamiért. Ez borzalmasan nagy felelősség, hogy úgy adjunk, hogy közben az, akinek adunk, azt nem segítjük túl, hanem a célja cél érdekében valóban tovább segítjük. Ez hatalmas felelősség. Hatalmas felelősség azért is, mert Femelőt vagyunk. Folyamatosan szemelőtt vagyunk, hiszen nem tudunk bemenni a a menedékkérőkkel. Nem engednek be minket ugyanis. Folyik egyfajta megkülönböztetés, ami ellen próbálunk tenni. Én a magam részéről egyébként szégyállam magam ezért. Bárkinek is a döntése az, hogy ember és ember között különbséget tesz. De számomra mindenképpen motivációs tényező egyébként azért, hogy ebben továbbra is részt vegyek ez nagyon-nagyon nagy munka. Én hallani vélem a kérdezőben azt is, amire nem válaszolt, de elnézést a kérdezőtől, hogyha olyasmi tulajdonítok a kérdésének, ami ebben tényleg nem volt benne. Nevezetesen az, függetlattól, attól, hogy emlénebből egyetértek-e, vagy sem, de a kérdésre mi a válasz, ha azt mondja valaki, hogy olyan módon, ahogy valaki idejön, az olyan, mintha lesről lőne gólt. Lesről gólt nem lehet lőni, és ebből a szempontból az, hogy ő miért hagyta ott Szíriát, Afganisztát, Indiát, vagy a frászt tudja milyen országot, őt nem érdekli. Le sem van. Le sem van, Mármint a foci, foci hát, foci van. hát, é, hát ne, é, Értem, már hogy, hogy, hogy, hogy akkor most ezzel előnyben részesül? Nem, nem, ah, hogy, hogy, hogy, hogy, nem, nem, nem, hogy önmagában olyan módon van Magyarországon, ahogy nem lehetne. Tehát így aztán segíteni sem lehet rajta. Hiszen egyébként a zöld határon papír nélkül jön át, ami nem szabályos. És ő nem nézi azt, hogy mi... ...Aztriában véletlenül a zöld határon. De ez nem véletlen volt, most nem igen, szándékos. Igen, igen. Ez volt az első ez olyan mondat hogy... ami nem stimmelt. Én úgy gondolom, hogy a törvényszegés abban az esetben, amennyiben az nem lehet elfogadni. Ez való igaz. Hogyha ezt törvény írja elő, hogy csak és kizárólag papíran lehet átjönni a határon, és csak és kizárólag határállomáson szabad átkelni, abban az esetben a menedékkérők törvényt sértenek. Én úgy gondolom, hogy a saját tapasztalataim, és az én szubjektív tapasztalatom alapján velem azt állítani, hogy félnek ezek az emberek attól, hogyha odalépnek a határhoz, és azt mondja a határőrnek egyébként, valószínűleg a szert kapun nem is jutná át, hogy emberek engedjetek be, mert félek, és segítséget kérek tőletek, akkor hát ott hogy neki, Én ezt értem, a, a kérdésben az is benne van, és aztán menjünk tovább. 06793099996, ugye ön elkezdett egy mondatot, én is akarok egy, egy, egy praktikus dolgot kérdezni, hogyha netán a hallgatók ezt nem kérdeznék, meg ez ilyen nyilvánvalóan az, hogy hogyan lehet csatlakozni. De a másik az, hogy ő nem tarthat egy tanfolyamot, vagy tarthat, de az egy egészen más szituáció, az békekörülmények között elmesélni valakinek azt, hogy milyen a háború. Tehát, hogyha valaki itt ma ja. szűklátókörülségből, vagy csak egyszerűen azért, mert olyan. Nem lehet kárhoztatni érte illetve lehet kárhoztatni érte, de teljesen fölösleges, azt mondja, hogy ő érti azt, amit ön mond, de nem ért vele egyet, mert. Nincs empátiája, vagy nem használja, vagy, vagy ki tudja miért, akkor azzal nehéz mit kezdeni. Hogy aztán azzal, a, a az a nehéz. azzal nagyon nehéz mit kezdeni. Most ott állok a szakadék előtt, és valaki azt mondja, hogy ne fordulj meg, vagy fordulj meg. Nem mindegy, hogy megszívál. Én ezt értem, de az illető azt nem mondja. Igen, igen de az illető azt mondja, hogy drága barátom, tétáltál oda, ön pedig elkezdheti neki magyarázni az afrikai helyzetet, őt ez. Nem érdekli, előfordulhat ilyen. Nem azt mondom, hogy a betelefonáló volt ilyen, én azt mondom, hogy előfordulhat ilyen, és ő jelenleg a munkájában nem bír annyi energiával, hogy őket is kielégítse információval, és közben segítsen is. Uh -huh. A, a karitatív szervezeteknél hagytuk abba, illetve biztatom a hallgatókat, hogyha kérdezni akarnak nosza 0679300995 és 96% mert egyébként azt, tehát hogy nincs igazán együttműködés az egyébként működő professzionális karitati szervezetekkel? Két kisebb alapítvány van, akiket nem tudom, hogy szabad-e megneveznem, úgyhogy egy mai napon biztosan nem fogom megnevezni. Nem tudom, hogy őket ez hogyan érinti. Ezért nem szeretném őket megnevezni. Két olyan alapítvány van, akik magukat nem hirdetve. Kiszoktak jönni, és bizonyos esetekben tudnak segíteni. Illetve a Máltai Szeretett Szolgálat egy orvosi kocsit ö, bocsátott a rendelkezésünkre, amivel megpróbálják ellátni a sérülteket a kereténél. De hát ezen az alapon tulajdonképpen és tulajdonképpen törölve az egyházak is megjelhetnének. Akár. Igen, nézze, én most nem fogom őket sürgetni, arról nem beszélve, igen. A kérdés, amit a hallgató nem tesz fel, én igen, ha valaki csatlakozni akar, mit tegyem? Attól függ, hogy milyen uh, szinten szeretnél... Jó, beszél. Attól függ, hogy milyen szinten akar csatlakozni, fogalmam nincs. <gül> adományjal szeretne becsatlakozni, jelen szeretne lenni... Adományjal, szeretne akar, munkát, csinál... adományjal akar csatlakozni, mit csináljon? Ha adományjal akar csatlakozni, akkor jelenleg egy ideiglenes raktárunk van az András út 124 alatt a Magyar Nők Szövetsége és ott ugye az adományait leadni. Mire van szükség? Tisztálkodó szerekre van szükség. Olyan különböző apró csomagok, vagy kisebb csomagok kifedelésű száraz élelmiszerekre, mint például keksz, csokoládé, tehát olyanok, amiket, amiket az ember ugye általában visz magával, a, van a Illetve buborékmentes, fél literes ásványvizet. Okay, ami a cím? Annási 124, és a Magyar nők szövetségének az egyik helységében tudjuk látni a dolgainkat, hogy meg a Emelet földszint? Ahó. Uh, itt vagyok. Uh. Uh, most azon gondolkoztam, hogy uh, a legutóbb az emeletem volt az a helység, de egyébként ez egy, ez egy olyan épület, ahol van portást, tehát már már az a szízió, de Csatlakozni akarsz személyesen. Uh, Mit tegyem? Ha valaki tevékenyen szeretne részt venni, akkor én azt javasolnám, hogy vagy ugyanitt az András utca 124 gyerek megtalálja az önkéntesünket, aki a raktári és egyéb munkákat szervezi, például válogatás, csomagok, csomagok előkészítése, vagy pedig a délibe, vagy a nyugatiba tud menni, mert ott vannak azok a helyek, ahol, ahonnan és ahova érkeznek a csoportok. nyugatiba érkeznek, onnan kell őket átkísérni a keletiből, vagy a délibe attól függen, hogy melyik állomásra irányították őket, és, és akkor ott be tud csatlakozni, délután érdemes menni, négy, öt, 6 óra után, onnantól kezdve egészen késő este érkeznek a, a menedékkérők az állomásra. Tehát a nyugat itt javasolnám elsősorban, és akkor ott be tud csatlakozni. Vannak-e további alfajok már, mint kérdésben, amit nem kérdeztem meg, és ami a legfőbb azt nem tudom, viszont most eszembe jutott még, hogy aki nem budapesti, Igen. szintén nagyon fontos, hogy Bicskén, Győrben, Cegléden, és nagyon-nagyon fontos lenne, hogy Debrecenben legyenek még önkénteseim, akik kísérik a csoportokat. Uh, van egy nagyon nagyszerű uh, önkéntesünk Bicskén, aki szinte minden csoportot az állomás és a befogadó tábor között kíséri, egy négy kilométeres gyaloglás. Amit nem kérdezett meg, az az például, hogy mik a terveink nem, ezt a, nem ezt, pont ez volt bennem egyébként a következőkére, és a tervékre nem nagyon voltam kíváncsi, én arra voltam kíváncsi, hogy mit, hogyan számol ön az idővel. Azt ah, mit, hogyan számolok, én is nem hallottam a végig. Igen, hogy hogyan számol ön az idővel. Tehát, hogy ez egy olyan nyár lesz, aminek sose lesz vége. Tehát, hogyan gondolkodik arról, ami most van? <gül> Pontosan eljutott nekem is. Tehát ez jár folyamatosan a fejünkben, hogy ezt az ellátást, hogyha egy mediterrán országban laktánk, kb. két hónap nehézségben lehet, folyamatosan egész évben lehet nem De abban a pillanatban, hogy megjönnek az őszi esők, abban a pillanatban, ahogy híresebbre fordul az idő, már nem lenne érdemes most kint éjszakáztatni azokat az embereket, akik vonatcsatlakozás miatt lekésik a következő vonatokat, ami tovább megy az állomásra, tehát őszig erre, az oda-vissza utaztatásra az országban, mindenképpen megoldást kell találni, félre meg leg, legkésőbb, hiszen decemberben, januárban, februárban, például Debrecenben 7 kilométert kell gyalogolni a nagy a befogadó táborig. 7 kilométer szerintem senki. Ő látja ennek, szerette, ennek a, a hát sornak a végét, végét, végét, végét. Vagy? vagy nem látja ennek a sornak a végét? Nem látom a sor végét. Magyarul, nem hogy, a sor végét, Magyarul hogy ennepal, a... avval számol, az... számol, hogy ez ősszel ugyanolyan probléma lesz, mint most. Illetve nem probléma lesz, ugyanígy lesz. Vannak meg probléma, At van akinek hangba. nem. Igen. Igen. És saját magát ugyanit látja? Uh, én saját magamat nem tudom, hogy hol látom. Én Nekem szívügyem ez a kérdés. A már tegnap beszéltünk. Szeretnék benne részt venni. Nem tudom, hogy mikor fogok kifáradni. Tegnap nagyon rezgett a létre egyébként, hogy lett a malantot. és 06793996, ha bárki kérdezni akar. Először? Másodszor? Senki többet? Ami a holnapot illeti, azt még nem látom tisztán, akkor jelentkezem is hogy a hét és se látom jó éten, aztán a jövő héten, aztán kétszer, de csütörtök csütörtökpintekén nem vagyok, de ma még jelentkezem, hogy akkor ezen a két napon, vagy egyelőre a holnapi nap folyamán hogyan legyen. Amíg nem mondom, hogy harmadszor eddig nyugodtan telefonálhatnak. Még egy kérdést szeretnék feltenni, az, hogy... Oké, rendben van, magával viszi a gyerekeit, de hogy egyébként így tartósan lehet normális civil életet élni úgy, hogy az egész azért lassan ne boruljon föl, vagy, erre, vagy ezt nem látja? Hát ezt is három két és fél hét után nem látom annyira kristálytisztán, de valószínűleg én nagyon remélem, hogy le fog csengeni ez a kezdeti felfutó szakasz, amikor nagyon-nagyon sokat kell fárvezni, tehát amellett, hogy, hogy folyamatosan nyilatkozni kell, állást kell foglalni, remélem, hogy most már tényleg a tényleges segítői munkára is jut majd nekem is időm, tegnap a hét interjút adtam. Hát most ez a dolga? Most ez a dolga, egyébként, ez, hogyha, hogyha ha jól végzem, és hogyha eredményes, akkor boldogan csinálom. Igen. Hát ilyenkor talán a legjobban nem önreflexi, az önreflexiótól csak elfárad az ember, abban meg olyan sok energia nincs. Közben befutott még egy kérdés. Jó reggelt! Jó reggelt! Nem lehet, nem lehet hallani. Nem lehet hallani. Mondok, nem lehet... Legyen szíves, Úgy szenik, hogy... megpróbálom, hát akkor jobb lesz, meg kiderül. Én előfordulok. Ez egy nagyon sajátságos helyen, ahonnan én telefonálok, de ebben most itt nem mennék bele, nincs sok jelentős. Hello, jó reggelt! Jó reggelt! Jó <coughs> Nagyon szimpatikus a tényleg. Kérdez. Kérdés. Szeretném megkérdezni, hogy ha este, hát láthatja a filmekon minden szelekről, hogy sokkal lesz menekültek. Nem lett jobb a telefonvonal, mert hát kérdezni nem könnyű. Én nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állását, a nap folyamán jelentkezem. Köszönöm szépen, hogy meghallgattad. És akkor csak annyit, hogy akik Bicke környékén laknak, Bicke Tatabánya környékén, és esetleg segíteni szeretnének, ma délután a Zöld Terasz rendezvényű szeretettel átjuk őket Bicskén, ahol esetleg önkéntestek is. a Zöld is Terasz, ez Bicskén belül van valahol? Bicskén ez egy kezdeményezés, ez egy civil kezdeményezés, és nekik lesz egy beszélgetés. Lesz érzen, van, de hol van ez a neki? Zöld Terasz? Helyileg, bocsánat, pont, ez most jutott eszembe, pontosan nem tudom, a jó, de aki bicskén fizikus, van, az előbb után hanem. megtalálja, ha akarja. Aki akarja, megtalálja, okay. igen. Hánykor? Igen. Este 8 órakor. Nagyon szépen köszönöm. Itt. És most... Közéleti Háttér Magazin Főszerkesztő Piala János.